Перед нами жінка із сивим рідким волоссям, накрученим на металевій бігоді. З-під темного халату із залишками шляхетності виглядає нічна сорочка, до якої ззаду причепилася коричнева панчуха, що тягнеться за жінкою як шлейф. Антиквар зі Староєврейської сказав, що вони спродали все ще за совітів. Але, здається, ще не все. Певне, якусь цінність має чорний буфет, по креденс, з різьбою, щоправда, посуду в ньому майже нема. Та стягти це одоробло сходами темного під'їзду мабуть, неможливо. А ось і потрібна картина. Так, на ній та сама біблійна сцена. І вона таки, і направду бездарна. Ісаак оголений по пояс і має недоречний торс античного героя. Авраам з обличчям Бога Отця зі школярських православних ікон, тримає Ісаака за горлянку і за ніс руку з кінжалом, а Янгол з параметрами Купідона ширяє біля тієї руки. «І скільки ви даєте за цю картину?» знущальним високим голосом питає особа, яка вийшла з якогось кутка. Особа виявилася патлатим чоловіком незрозумілого віку, з дрібним зморшкуватим обличчям, у сорочці, застебнутій не на ті гудзики, в штанях, підкачених до колін, зі страшними виразками на оголених литках. Він стояв перед нами босий, похитуючись на своїх огидних ногах. Спочатку скажіть вашу ціну. Ні, спершу ви назвіть свою. Ціну першим завжди каже той, хто продає. А ми нічого не продаємо. Ви прийшли сюди самі. Вас ніхто не кликав. Але ж ви пропонували свою картину антиквару. Пропонували. А тепер не пропонуємо. За цією картиною мають колись прийти. Ми продавали, коли мамі треба було в лікарню. А тепер нам не горить. Так от. Ми саме ті, хто має прийти по цю картину. Але ми готові її купити». «А як ви доведете, що ви саме ті?» На обличчі чоловіка з'явилася страшна гримаса, яка зробила його і без того бридке обличчя ще потворнішим. «Я тобі завжди казала, що по неї прийдуть, рано чи пізно, а ти лазив туди, тому ми й не люди, а якісь чуда Юда, все через тебе, почала кричати жінка, від подолу якої так і не вичепилася панчоха. Та що за дурниці? Зараз усі такі, як ми, аврик із іциком тут ні до чого, почав дражнитися чоловічок. Навіть твій батько не чіпав цієї картини, хоча й був членом комуністичної партії. Але навіть він знав, що по картину прийдуть. І він з місця її не зрушив. Ти хіба забув, що казала ядзя? Я клав на ту ядзю. Мужчинка так я про себе назвала те жалюгідне створіння, зробив непристойний жест середнім пальцем. Вона мене з лякала тією картиною. Казала, не будеш слухатися, тата, він тобі зробить отаке. Мужчинка середнім пальцем показав обіг картини. Ідіотка! Хіба таке можна говорити дитині?» Мужчинка жалісно заплакав. «Коли ми вселялися в цю квартиру за постановою Львівського горкому партії, у голосі жінки в бігудях забриніла гордість з приводу тієї давньої події. Тут жила ядзя. Її лишили старі господарі, які втекли до Польщі. Янця працювала в нас помічницею по господарству.